До цього часу гості вже танцювали, цілувалися по кутках, сиділи і лежали на килимі, музика лунала на весь будинок. А я сиділа під вішалкою біля дверей, намагаючись стежити головним чином за тим, аби гості чогось не винесли з квартири. З жахом думала про те, скільки роботи на мене чекає, коли вечірка скінчиться. І чи скінчиться взагалі? Отже, у двері подзвонили. Я відчинила. Новий відвідувач не був схожий на інших. У красивому білому плащі, бездоганно поголений, з байдуже іронічним виразом обличчя. Чомусь я одразу зрозуміла, що все влаштовано заради нього. Він був без пляшки. Проходити не квапився, спостерігав, як я вішую його плащ. Я відвикла, щоб на мене дивилися. Я й сама давно не бачила себе в дзеркалі. Була впевнена, що там відобразиться порожнеча. «Десь я тебе вже бачив», – сказав гість, і безцеремонно взяв мене за підборіддя. «Ти в перуці?» Я знизила плечима, не розуміючи, що він хоче. Волосся, яке вже відросло, Стояло над головою пухнастим капелюхом і справді нагадувало перуку. Я хитнула головою, вирвалася. Добре, що перед поки вискочила Віра, за нею Люсі. Вони підхопили гостя і повели до кімнати. Там одразу настала тиша. Мабуть, гість був значним. Підозрюю, що на нього побилися об заклад, чи прийде». І мої дівчата перемогли. Я вирішила не лягати спати, а за можливості контролювати ситуацію. І всілася на кухні так, щоб мені було видно вхідні двері. До мене час від часу забігали гості, замовляли бутерброди, вимагали пива, горілки, льоду, шампанського. Опівночі я схилила голову на стіл і майже задрімала, коли до кухні увійшов той гість. Вигляд у нього вже був досить поскубаний. Він оглянув кухню. Гарненький будиночок. Я не могла підтримувати розмову. Я взагалі ще не звикла розмовляти. Гість усівся напроти мене і знову втупився в моє обличчя прискіпливим поглядом. Я тебе десь бачив. Я була перед його очима, як листок, що лежить на склі перед окуляром мікроскопа. Навіть відчули, як у мені в безладному броунівському русі забігали якісь молекули. Він знову взяв мене за кінчик підборіддя, повертів ліворуч-праворуч. Я смикнулася, зваливши зі столу кошик зі хлібом. А коли перед тим самим поглядом підняла його, він уже задоволено посміхався, запалюючи цигарку. Згадав, такі зелені очі можна побачити раз у житті. Він випустив цівку диму і тримав багатозначну паузу. З його холодних очей струминіли тривожні імпульси. Я бачив твоє фото в метро, коли відвідував столицю. Навряд чи я помилився. У мене... «Добре пам'ятне обличчя! Тебе розшукують!» Я не могла. Не могла говорити. «А ти, – продовжував він, – не хочеш, щоби тебе знайшли. Це цікаво!» Я хотіла встати і піти, але він затримав мене за руку і всадовив на місце. «Отже, ти щось накоїла. А що саме?» Тримаючи мене за руку, він посунувся ближче. Я ледь могла стерпіти його доторк. Не тільки тому, що він був зухвалим і наполегливим, я перебувала в тому вимірі, коли будь-який людський доторк викликає огиду. Я могла гладити собак, тримати на руках кішку, годувати рибок, пташок. Перетерпіли, якби на груди вліз пацюк чи вуж. Але від чужих рук у мене паморочилося в голові. Ніч почала заливати мозок. Він злегка струсунув мене за плечі. «Ну, ну, навіщо так хвилюватися?»